46. Боконіске ставлення до Кесера. Я розпитав Мінтонів щодо легальності статусу Франкліна Гонікера, хоч він і став великою шишкою в уряді папи Монсано, але ж залишався втікачем від правосуддя Сполучених Штатів. Усе це вже скасовано, сказав Мінтон. Він більше не громадянин Сполучених Штатів, а на своєму новому місці, здається, робить добрі справи отож так тому й бути. Він відмовився від громадянства. Той американець, хто присягає на вірність іноземній державі, чи вступає до її Збройних сил, чи має посаду в її уряді, втрачає своє громадянство. Ви, мабуть, неуважно читали свій паспорт. Там це пояснюється. Неможливо зробити зі свого життя пригодницький роман на іноземному матеріалі, як це зробив Френк, і розраховувати на опіку дядька Сема. А на Сан-Лоренцо до нього добре ставляться? Мінтон зважив на долонях рукопис, який вони з дружиною читали. Я ще не знаю. Судячи з цього манускрипту, ні. Що ж це за книга? Це єдине наукове дослідження про Сан-Лоренцо. Приблизно наукове, сказала Клер. Приблизно наукове, повторив Мінтон. Книга ще не дійшла до публікації. Існує в п'яти примірниках. Це один з них. Він подав книгу мені, дозволяючи читати скільки завгодно. Я розгорнув книгу та прочитав на титульній сторінці назву. Сан-Лоренцо. Країна. Історія. Народ. Автором виявився Філіп Касл власник готелю, син Джуліана Касла, великого альтруїста, заради якого я сів у літак. Я перегортав сторінки навмання. Випадково книга розгорнулась на розділі, присвяченому Боконону, святій людині острова, яку переслідував закон. На тій сторінці було наведено цитату з книги Боконона. Ті слова кинулись мені в очі, відразу врізались у пам'ять та припали до душі. То була парафраза з вислову Ісуса, тому віддайте кесарю кесареве. Боконан переробив його так. Не звертайте уваги на Кесера. Кесер не має жодного уявлення про те, що відбувається насправді.